Черепашки. Черепашки – безхребетні тварини різних водойм. Їх м'яке тіло вкрите твердою раковиною. Черепашки – це молюски. М'якуни. Одні з них живуть у солоній воді морів, інші – у прісних водоймах. Деякі черепашки пересуваються по дну. Інші приростають до підводних предметів, водяних тварин і рослин. Черепашки прикріплюються однією із стулок або приклеюються спеціальними нитками. При виникненні загрози мідії щільно змикаються. Завдяки спеціальним ниткам ці черепашки так міцно тримаються на скелях, що витримують удари штормових хвиль. Коли черепашка вмирає, то від неї залишається раковина. Ти зможеш назбирати багато різних раковин на березі моря. Вдома розмісти свої раковини на дошці і приклей під кожною з них назву. Скринька фактів. Деякі черепашки двостулкові, інші одностулкові. Стулки зовні вкриті шаром рогоподібної речовини, тому вони дуже міцні. Відомо, що черепашки існують на Землі вже понад 600 мільйонів років. Морж. Моржі – це морські ластоногі-савці, які живуть на холодних арктичних узбережжях Атлантичного і Тихого океанів. Довжина тіла від 3 до 7 метрів, а маса великих самців досягає інколи 2 тонн. На верхніх щелепах по парі іклів-бивнів. Шкіра товста, зморшкувата, без волосяного покриву. Підшкірний проширок жиру добре зберігає тепло. Так само, як і морські леви, моржі можуть пересуватися на своїх вивернутих у різні боки ластах по суходолу. Моржі люблять грітися на сонечку перед тим, як поринути у людяні арктичні води. Тримаються ці тварини великими стадами, колоніями на узбережжі. У минулому моржів убивали заради їх м'яса, шкіри, жиру та бивнів. Тепер промисел цих тварин обмежений. Моржі знаходяться під охороною, і їх чисельність поступово збільшується. Бивні у моржів завдовжки до 40 см. Самці використовують їх під час боротьби за самок для самозахисту і для викопування черепашок на дні. Ці тварини чіпляються бивнями за слизькі крижини, коли залазять на них. У моржів довгі жорсткі вуса, якими вони знаходять їжу у замуленій воді.